Та дратівливості. Те, що вона дійсно не здужала, було цілком очевидним. У Рендулзі він заявив, що повністю в цьому переконаний. Хоча багато чого могло існувати лише в її уяві. Френк, згадуючи минуле, не мав сумнівів, що здоров'я його тітки в гіршому стані, ніж півроку тому. Він був певен, що причину цього погіршення можна усунути шляхом ретельного догляду та прийому ліків, і що їй судилося принаймні прожити ще багато років. Але не поділяв батькових підозр щодо повної надуманості її болячок і його впевненості в тому, що Місіс Черчилль є такою ж здоровою, як і раніше. Незабаром виявилося, що Лондон не є для неї підходящим місцем. Його гамірливість була для неї нестерпною. Він постійно діяв їй на нерви і змушував страждати. Тож по закінченні десятиденного перебування в місті племінник місіс Черчіль у Лесі до Рендолза сповістив про переміну плану. Вони збиралися негайно виїхати до Річмонда. Місіс Черчіль порекомендували кваліфіковані послуги відомого там лікаря. Крім того, це місце приваблювало її із інших причин. Уже було найнято мебльований будинок у зручному місці, тож очікувалося, що ця переміна буде дуже сприятливою. Емі розповідали, що Френк повідомляв про ці приготування з величезним ентузіазмом. І здавалося, що його надзвичайно тішила щаслива перспектива провести два місяці в такій безпосередній близькості до своїх численних добрих друзів. Бо будинок орендували на травень і червень. Тож їй сказали, що у своїх листах він висловлював свою тверду переконаність у частих зустрічах у недалекому майбутньому. Можливо, навіть таких частих, як йому того хотітиметься. Ема бачила, як містер Вестон ставився до цих радісних розрахунків. Він бажав її причиною тієї радості, яку очікував від запланованих зустрічей його син. Вона ж сподівалася, що це не так прийдешні два місяці мали виявити істину. Те, що містер Вестон почувався щасливим, сумнівів не викликало він був просто в захваті. Кращою обставиною йому годі було і вважати. Тепер Френк дійсно буде поруч. Що таке дев'ять миль для молодого чоловіка? Година, щоб доїхати. Він завжди зможе навідуватися. У цьому відношенні різниця у відстані між Річмондом і Лондоном означала різницю між можливістю бачити Френка завжди і неможливістю бачити його взагалі. Шістнадцять миль. Ні, вісімнадцять. Бо до Манчестер-стрит якраз буде всі 18. Це перешкода серйозна. Якщо колись він зможе вибратися, то на проїзд і повернення піде цілий день. Його перебування в Лондоні не міняло справи. З таким же успіхом він міг перебувати в Енскомі. Вістань же до Річмонда забезпечувала легку можливість спілкування. Це не те, що ближче, це майже поруч. Цей переїзд зробив цілком реальною одну добру справу. «Бал в краун Ін. Про нього ніколи не забували, хоча швидко дійшли висновку, що спроби визначити точний день проведення – то є марна трата часу. Однак тепер цей бал мав відбутися неодмінно. Всі приготування до нього було поновлено. Негайно після переїзду Черчеллів до Річмонда Френк написав кілька рядків, повідомляючи, що тітка почувається вже достатньо добре, щоб витримати його відсутність. І що в будь-який зазначений час він зможе приїхати до них на добу Це спонукало їх назвати максимально ранню дату проведення Бал, що його збирався дати містер Вестон, набув цілком реальних образів Гайберійську молодь відділяло від веселощів усього лише декілька днів Містер Вудхаус більше не опирався Весна посприяла тому, що він почав із меншим острахом ставитися до прийдешньої події. У всьому і для всього травень є кращим за лютий. Було досягнуто домовленості з місіс Бейтс, що вона проведе вечір у Гартфілді. Джеймса належним чином попередили, і тепер містер Вудхаус життєрадісно сподівався, що із любим карапузом Генрі, з любим карапузом Джоном нічого не станеться. За той час, поки Емма не буде вдома. Емма, Джейн Остін, Книга 3, розділ другий. Жодного нового негаразду, який міг би відвернути запланований бал, не трапилося. Цей день наблизився, цей день настав. Ранок минув у дещо напруженому очікуванні, а потім перед обідом. До Рендулза прибув Френк Черчилль власною персоною, тож усе влаштовувалось остаточно. Вони з ще не встигли зустрітися вдруге. Приміщенню в крауні якраз і судилося стати свідком такої зустрічі. Але це мало бути щось більше, ніж звичайна зустріч серед натовпу людей. Містер Вестон із таким жаром благав їй прибути раніше, по можливості, відразу ж після них – щоб можна було спитатись її думки про підходящість і зручність приміщень ще до того, як прибудуть інші люди Що вона не могла йому відмовити, і тому мусила провести декілька неквапних хвилин у товаристві молодого чоловіка З собою Ема мала взяти Гарріет До Краунін, вони під'їхали заздалегідь, маючи в своєму розпорядженні достатньо часу до прибуття компанії з Рендолза Вигляд Френка Черчилля промовляв, що він довго і з нетерпінням очікував цього дня. І хоча говорив він мало, вираз його обличчя свідчив про намір провести захоплюючий вечір. Усі почали походжати приміщенням, придивляючись, чи все в ньому так, як має бути. А через декілька хвилин до них приєдналися пасажири ще однієї карети, прибуття якої Емма сприйняла з превеликим здивуванням. «Чи не надто рано?» Ледь не вигукнула вона. Але незабаром виявилося, що то була родина давніх друзів, котрі, як і вона, приїхали на особисте прохання містера Вестона допомогти йому скласти враження про кімнати в Крауні. Потім, через невеликий проміжок, прибула ще одна карета з родичами, котрих із таким же жаром і з того ж приводу попросили приїхати раніше. Тож здавалося, що незабаром для підготовчих оглядів приміщення збереться чи не половина товариства – Емма збагнула, що і смак був не єдиним, на який покладався містер Вестон. І відчула, що бути фаворитом і близьким другом чоловіка, що мав так багато близьких друзів і фаворитів – не така вже й висока позначка на шкалі марнославства. Їй подобалися його відкриті манери, але він був би більш цілісною та гідною поваги особистістю, якби не його надмірні щиросердя і простодушність. Поблажливість до всіх, але не дружба з усіма. Ось що вирізняє справжнього чоловіка. І Емі здавалося, що вона такого чоловіка знає. Уся компанія знову стала походжати, придивлятись і нахвалювати. А потім, коли робити було вже нічого, всі утворили навколо палаючого каміна щось на зразок півкола. І доки не виникли інші теми розмови, на всі лади промовляли, що незважаючи на травень місяць, вогонь увечері все ще був дуже доречним. Емма дізналася, що не містер Вестон винуватий у тому, що кількість довірених осіб не стала ще більшою. Він та місіс Вестон зупинялися таки біля дверей місіс Бейтс, аби запропонувати їй скористатись їхньою каретою. Але тітку та племінницю мали забрати Елтони. Френк стояв біля Емми, але в ньому відчувалася певна метушливість, що свідчила про душевний неспокій. Він то оглядався довкола, то збирався підійти до дверей, то прислухався, чи не під'їжджає ще яка-небудь карета. Чи то він нетерпляче очікував початку, чи то боявся бути поруч із нею. Заговорили про місіс Елтон. «Гадаю, що вона незабаром з'явиться», – сказав він. «Я маю велику цікавість побачити місіс Елтон, бо дуже багато про неї чув. Мабуть, вона недовзі приїде». Почувся звук карети. Він сіпнувся було вперед, але зупинився і мовив. Я забув я забув, що ми не знайомі. Я ніколи не зустрічав ні місіс Елтон, ні містера Елтона. Тож нічого висовуватися. З'явилися містер та місіс Елтон. Їх супроводили вічливі посмішки та належні висловлення поваги. А міс Бейтс та міс Ферфакс. вигукнув, оглядаючись містер Вестон, ви ж мали привести їх із собою. Це була легко виправна помилка, за ними відразу ж послали карету. Емі кортіло якомога швидше дізнатися про перше враження, яке справила на Френка місіс Елтон, який вплив на нього мали витончена елегантність її вбрання та її граціозні посмішки. Після представлення він приділив місіс Елтон усю належну їй увагу, і тому мав безпосередню можливість таке враження отримати. Через декілька хвилин карета повернулася. Хтось заговорив про дощ. «Я потурбуюся про парасольки, сер, сказав Френк своєму батькові. «Про місбейць не слід забувати». І пішов. Містер Вестон хотів був піти слідом, але його затримали місіс Елтон, щоб порадувати своїм враженням про його сина. Вона почала так швидко, що сам молодий чоловік, хоча зовсім не плентався, не встиг відійти надто далеко, щоб не почути сказаного. «Він дійсно прекрасний молодий чоловік, містер Вестон. Пам'ятайте, як я відверто сказала вам, що матиму власну думку про нього. Тож я рада сказати, що він мені надзвичайно сподобався. Можете вірити моєму слову, я ніколи не роздаю незаслужених компліментів. Вважаю його красивим молодим чоловіком, а манери він має якраз такі – що мені подобається і які я схвалюю. Він справжній джентльмен, без крихти, марнославства і франтівства. Можу вам сказати, я дуже не люблю набондючених франтів. Я просто терпіти їх не можу. У Кленовому гаю до них зазвичай ставилися з презирством. Вони завжди дратували і мене, і містера Саклінга. Інколи ми дозволяли собі дуже різкі вислови, Селіна ж, оскільки вона занадто вже м'яка та поблажлива, ставилася до них набагато краще. Поки місіс Елтон говорила про його сина, містер Вестон усю увагу спрямував на неї. Коли ж вона перейшла на кленовий гай, то він раптом згадав, що мусить приділити увагу дамам, які ось-ось мали прибути. І з радісним полегшенням подався геть. Тоді місіс Елтон звернулася до місіс Вестон. Не сумніваюся, що це наша карета, а в ній – міс Бейтс та Джейн. Наші коні та кучер такі моторні. Мабуть, ніхто не їздить швидше за нас. Як це приємно – послати карету за своєю подругою. Я дуже вам вдячна, що ви запропонували свою карету, але наступного разу це буде зовсім не потрібно. Можете не сумніватися. Кого-кого, а їх я ніколи не забуду. Міс Бейтс і міс Ферфакс увійшли до кімнати в супровіді двох джентельменів. Здавалося, що місіс Елтон, як і місіс Вестон, теж вважає своїм обов'язком приймати їх. У всіх, хто, як і Емма, спостерігали з боку, саме таке враження і могло виникнути. Але і її слова, і слова інших людей незабаром потонули в нескінченному мовному потоці, що вивергала міс Бейтс. Вона вийшла, розмовляючи на ходу, і, потрапивши до центру півкола людей біля каміна, ще дуже довго не могла замовкнути. Тільки вивічнилися двері, почувся її голос. «Так, люб'язно, з вашого боку. Ні, дощу немає. І не схоже, що буде. За себе я спокійна. черевики в мене досить щільні. А ось Джейн каже, ой, тільки не з'явившись у дверях, «Ух ти, ця краса! Просто захват бере! Як добре придумано слово честі! Є все, що потрібно! Хто б міг подумати?» «А освітлення, яке гарне! Джейн, ти тільки поглянь! Ти бачила коли-небудь щось подібне?» «О, містер Вестон, ви, мабуть, мали у своєму розпорядженні лампу Аладдіна. Славна місіс Стокс просто не впізнає своєї кімнати. Я бачила її, коли заходила. Вона стояла на вході. «О, місіс Стокс, сказала я, але так більше нічого й не встигла сказати. Тут її зустріла місіс Вестон. «Дуже добре, дякую, пані. Сподіваюся, що ви теж. Дуже рада чути про це. Боялася, що у вас від цього просто голова розболиться, бачивши, як ви часто проходили мимо і знаючи, скільки клопоту ви мали. Я просто в захваті справді. Ах, люба місі Селтон, я така вдячна вам за карету. Це було якраз вчасно. Ми з Джеймс саме встигли приготуватись і вже чекали. Ми й на хвильку не затримали коней. А всередині дуже зручно». О, і вам спасибі за те ж, місіс Вестон. Місіс Елтон виявила надзвичайну люб'язність і надіслала Джейн записку, не чекаючи, доки ми самі це зробимо. Але отримати два запрошення підряд ще ніколи не було в нас таких люб'язних сусідів. Я сказала своїй матінці слово честі, пані. Дякую, моя матінка почувається надзвичайно добре. Пішла до містера Вудхауса. Я умовила її взяти з собою шаль, бо вечорами ще холодно. «Ця шаль – весільний подарунок від місіс Діксон. Так люб'язно, що вона згадала про мою матінку. Цю шаль, між іншим, було куплено у Веймуті. Містер Діксон сам вибирав». Джейн розповідала, що там було ще три, і вони якийсь час вагалися, яку придбати. Все ж полковнику Кембеллу більше сподобався оливковий колір. «Джейн, серденько, ти певна, що не промочила ноги?» «Дощу майже не було, так, дві-три краплі, але все одно я хвилююся». Але містер Френк Черчилль був такий надзвичайно люб'язний. Навіть потребувався про килимок, щоб на нього ступати. Ніколи не забуду таку його надзвичайну вічливість. О, містера Френк Черчилль, мушу вам сказати, що матусині окуляри відтоді більше ніколи не ламалися. Заклепка ніколи більше не випадала. Матуся часто згадують вашу доброту. Правда ж, Джейн? Ага, ось і міс Вудхаус. «Люба, міс Вудхаус, якся маєте?» «І я дуже добре дякую, просто чудово!» «Схоже, що ми зустрілись у якійсь казковій країні!» «Таке чудесне перетворення!» «Не буду робити компліменти, бо знаю, що це було б невічливо!» споглядаючи Емо з надзвичайним задоволенням. «Але даю слово, міс Вудхаус, ви дійсно виглядаєте просто...» «А як вам подобається зачиска Джейн?» «Я покладаюся на ваш смак!» «Вона сама її зробила!» Це просто чудо, як вона робить собі зачіски. Так і не кожен лондонський перукар зуміє. Ой, кого я бачу? Доктор Х'юз і місіс Х'юз. Треба підійти і трохи поговорити з доктором і місіс Х'юз. Якся маєте? Дуже добре, дякую. Це просто прекрасно, правда? А де, шановний містер Річард? Ага, ось він. Боюсь потребувати його, він такий зайнятий розмовою з молодими дамами. Здрастуйте, містер Річард. Якось бачила, як виїхали містом. Кого я бачу? Місіс Отвей. І славний містер Отвей, і міс Отвей, і міс Керолайн. Просто сила-сила на друзів. А ось містер Джордж і містер Артур. Здрастуйте, Як це маєте ви всі? І я добре дякую вам, красненько. Давно не почувалася так добре. Що я чую? Ще одна карета? Хто ж це може бути? Схоже, що це славні куули Даю слово, нема нічого приємнішого, ніж отак бути серед друзів А як щедро натопили? Я скоро підсмажуся Ні, дякую, мені кава не треба, я кави не п'ю Якщо можна, добродію, то трохи чаю Не поспішайте, надто не переймайтеся О, а ось і чай Все просто прекрасно Френ Черч повернувся на своє місце біля Емми, тільки но замовкла міс Бейтс. Вона мимоволі підслухала розмову місіс Елтон і міс Ферфакс, що стояли трохи позаду неї. Френд же стояв поруч, заглиблений у думки. Вона не могла точно визначити, чи він теж підслухав цю розмову, чи ні. Після численних компліментів на адресу Джейн стосовної платя й зачіски реакція на компліменти була вічливою і стриманою. Місіс Елтон, очевидно, забажала компліментів і на свою адресу. Тож почулося «А як вам моє плаття? А як вам мої прикраси? Чи гарну зачіску зробила мені Райт?» І ще багато інших схожих запитань, на які пролунали терплячі та вічливі відповіді. А потім місіс Елтон сказала «Узагалі-то одяг хвилює мене надзвичайно мало, але в таких випадках, як оцей, коли я у всіх наведу і коли потрібно зробити приємність Вестонам, Бо вони, не сумніваюся, дають цей бал в основному на мою честь. Не хотілося б виглядати гірше за інших. Між іншим, крім мене, мало хто в цьому залі має на собі перлини. Я так розумію, що Франк Черчіль – прекрасний танцюрист. Подивимося, чи підійдемо ми одне одному як партнери. Франк Черчіль – пригарний молодик. Він мені дуже подобається». У цю хвилину Френк почав говорити так жваво, що Ема майже не сумнівалася. Він почув похвали на свою адресу і більше їх чути не бажає. Тож на деякий час голоси двох молодих дам потонули в шумі. Аж доки чергове припинення розмови не дало змогу знову виразно почути голос місіс Елтон. До них якраз приєднався містер Елтон, і його дружина вигукнула. «Ага, так ти нарешті знайшов нас у нашому усамітненні!» «А я саме казала Джейн, що тобі вже пора було поцікавитися, де моє». «Джейн?» – повторив Френ Чачель і здивованим, і незадоволеним виглядом. «Що за фамільярність така? Але ж міс Ферфакс, здається, не має нічого проти». «Як вам подобається місіс Елтон?» – пошибки спитала його Емма. «Ніяк». «Ви невдячний». «Невдячний? Що ви маєте на увазі?» Потім він змінив сердиту міну на посмішку. «Ні, не треба. Не кажіть мені, що ви мали на увазі. А де мій батько? І коли ж ми нарешті почнемо танцювати?» Ема ніяк не могла зрозуміти його поведінку. Настрій у нього був якийсь дивний. Він відійшов, аби знайти свого батька, але швидко повернувся з Вестонами. Він застав їх у стані легкого збентеження, причину якого вони збиралися пояснити Еммі. Місіс Вестон тільки розбагнула, що право відкрити бал мусить бути надане місіс Елтон і що місіс Елтон саме на це й очікує. А це йде в розріз з їхнім бажанням надати таке почесне право Емі. Цю неприємну новину Ема сприйняла стоїчно. А де ми візьмемо для неї підходящого партнера? запитав містер Вестон. Вона ж думатиме, що Френку слід запросити її. Френк негайно звернувся до Еми, щоб та підтвердила свою попередню обіцянку і похвалився, що його вже заангажовано, а батько його всім своїм виглядом демонстрував своє цілковите схвалення такої поведінки. А потім виявилося, що місіс Вестон хотіла, аби з місіс Елтон танцював саме він, і вони саме в цьому збиралися його переконати, що їм удалося зробити досить швидко. Містер Вестон і місіс Елтон мали бути першими, а за ними містер Фрэнк Черчилль і міс Вудхаус. Ема мусила змиритись і стояти другою за місіс Елтон, хоча вона завжди вважала, що цей бал був улаштований спеціально для неї. І як тут їй було не задуматися про заміжжя? Наразі місіс Елтон безперечно перемогла в тому, що марнославство її отримало цілковите задоволення. Бо хоча вона й мала намір розпочати бал з Френком Черчілем, від цієї переміни вона нічого не втратила. Могло бути, що містер Вестон виявиться кращим партнером, ніж його син. Ема ж, незважаючи на цю несподівану неприємність, щасливо усміхалася, радісно спостерігаючи за утворенням довгенької низки пар. І наперед тішачись тими численними годинами небачених веселощів, що чекали на неї. Найбільше її турбувало те, що містер Найтлі не збирався танцювати. Він стояв серед глядачів, хоча не гоже йому було так чинити. Він мусив танцювати, а не ставити себе в один ряд з одруженими чоловіками, батьками і гравцями у віст, котрі тільки робили вигляд, що цікавляться танцями, а самі чекали, доки набереться необхідна для партії кількість гравців. «А він же такий моложавий!» Ніде б він не контрастував так разюче з оточуючими, ніж там, де стояв. Ема відчувала, що його висока струнка і підтягнута фігура, що вивищувалася серед незграбних форм і похилих плечей літніх людей, неминуче притягувала численні погляди. А крім її партнера, серед цілої низки молодих людей не було жодного, хто міг би з ним зрівнятися. Він наблизився на декілька кроків, і цих декількох кроків було достатньо, щоб уявити, з якою витинченою шляхетністю, з якою граціозністю він мусив танцювати, якби тільки захотів. Щоразу, коли вона ловила його погляд, він силово посміхався. Але загалом вигляд у нього був невеселий і задумливий. Їй хотілося, щоб йому більше подобалось оточення, більше подобався Френк Чарчіль. Їй здавалося що він часто за нею спостерігає. Емма натішила себе думкою, що містер Нетлі замислився саме над тим, добре чи погано вона танцює. Але якщо він засуджував її поведінку, то це їй не лякало. Між нею та її партнером нічого, крім флірту, не було. Вони більше скидалися на веселих, добрих приятелів, аніж на закоханих. Те, що Франк Черчилль уже думав про неї менше, ніж раніше, сумнівів не викликало. Бал проходив просто прекрасно. Турботи й безустанні клопоти Місіс Вестон не пропали надаремне. Усі виглядали щасливими. І висновок про причудовий бал, до якого зазвичай приходять під його кінець, було зроблено ще тоді, коли він тільки-но почався. Цей бал не був багатшим на якісь важливі, варті особливої згадки події, ніж зазвичай бувають бали. Однак, одну з них Ема все ж таки підмітила – Через два танці мала початися вечеря, а в Гаріат не було партнера. Вона лишалася єдиною незайнятою дівчиною, що сиділа і не танцювала. А досі пари підбиралися таким чином, що важко було уявити, як можна було розбити хоча б одну з них. Але трохи згодом така думка в Емі все ж таки з'явилася, коли вона побачила, як містер Елтон почав наближатися до них неквапливою і невимушеною ходою. Він не запросив би Гаррі танцювати, якби цього можна було уникнути. Щодо цього вона була певною. І тому очікувала, що він кожної миті може шаснути у картярську кімнату. Однак втеча не входила до його планів. Він забрів у ту частину кімнати, де сиділи глядачі, заговорив до косі з них, а потім почав походжати попереду, наче хизуючись своєю незаангажованістю. І своєю рішучістю її зберегти Він навіть декілька разів підходив дуже близько до місьміт Або розмовляв з тими, хто перебував поруч із нею Ема все це бачила Новий танець іще не почався Вона якраз пробиралася вперед, завдяки чому мала час озирнутись, І трохи повернувши голову, змогла побачити все, що відбувалося Коли Ема дійшла до середини низки танцюючих Уся група глядачів лишилася якраз позаду неї. Але містер Елтон був так близько, що вона чула кожні півслова діалогу, який відбувався саме тоді між ним і місіс Вестон. А крім того, Ема помітила, що його дружина, котра стояла відразу перед нею, не тільки прислухається, а ще й заохочує його промовистими поглядами. Добросерда і лагідна місіс Вестон полишила своє місце, Підійшла до нього і запитала «А ви що, не танцюєте, містере Елтон?» На що він хутенько відповів «Ну чому ж? Танцюю, місіс Вестон Якщо ви підете зі мною танцювати Хто я? Та ні! Що ви? Я знайду вам кращу партнерку Яка з мене танцюристка?» «Якщо місіс Гілберт бажає танцювати, – сказав він То я певен, що це зробить мені велику приємність Бо хоч я і почуваюся як статечний чоловік, котрому вже не до танців, мені завжди було б дуже приємно стати обіруч з такою доброю знайомою, як місіс Гілберт. Місіс Гілберт не хоче танцювати. Але тут є незайнята дівчина, і я дуже б хотіла, щоб вона потанцювала. Це міс Сміт. Оу, міс Сміт, я й не помітив. Ви такі люб'язні» коли б я не був статечним одружним чоловіком, але мені вже не до танців, місіс Вестон. Прошу вашого вибачення. Я готовий виконати будь-яке інше ваше прохання, але мені вже не до танців. Місіс Вестон не сказала нічого більше. Ямі лишилося тільки здогадуватися, з яким, напевне, спантеличенням і приниженням поверталася вона до свого стільця. Оце так, містер Елтон. Такий приязний, люб'язний і добрий містер Елтон. На якусь мить вона озирнулася довкола і побачила, як він приєднався віддалік до містера Найтлі і саме вмощувався, щоб почати якусь солідну розмову, обмінюючись при цьому зі своєю дружиною тріумфуючими поглядами. Більше вона на них не дивилася. Серце їй палало гнівом, і вона боялася, що й обличчя також. І тут в око їй упала приємніша картина – Містер Найтлі вів Гарія до групи танцюючих. Ніколи вона не була такою здивованою і майже ніколи такою задоволеною, як у цей момент. Вона відчувала і вдячність, і радість, як за Гарріет, так і за себе. Їй дуже хотілося подякувати йому. І хоча до них було надто далеко, щоб розмовляти, вираз її обличчя сказав дуже багато, коли їй вдалося знову спіймати його погляд. Танцював містер Нейтлі так, як Ема і сподівалася. Винятково гарно. Можна було вважати, що Гарріет надзвичайно поталанило, якби не те жорстоке приниження, якого вона недавно зазнала. І та нестримна радість та добре усвідомлення зроблено її честі, якими світилося її щасливе обличчя. Вона належним чином оцінила його шляхетність і підстрибувала вище за всіх, Далі за всіх вискакувала середину і не переставала радісно сміхатися. Посоромлений, як сподівалася Ема, містер Елтон, ретирувався до картярської кімнати. Їй здавалося, що він іще не став таким же жорстокосердим, як його дружина, але незабаром мав її в цьому наздогнати. Сама ж місіс Елтон висловила деякі зі своїх думок, звернувшись до свого партнера так, аби почули усі. Найдлі пожалів сердешну маленьку міс Сміт. «Яка зразкова добросердість, господи!» Оголосили, що вечеряти подано. Усі заметушились, і в цей момент почувся голос міс Бейтс. І він лунав безперестанно, аж поки вона не всілася за стіл і не взяла ложку. «Джейн! Джейн, де ти є, серденько Джейн?» «Ось цей палантин! Місіс Вестон благає тебе вдягнути палантин!» Вона каже, що побоюються протяги у коридорі, хоча про все належним чином потурбувалася. Одні двері забили гвістками. Багацько постілок. Ну, прошу тебе, Джейн, вдягни палантин. О, містер Черчилль, ви надзвичайно люб'язні. Ви так спритно його накинули. Дуже вам за це вдячна. Ото були танці. Так, моя Люба, я збігала додому, як і сказала, щоб допомогти бабусі влягтися спати. А потім повернулася. Так що ніхто мене не кинувся шукати. Я подалася, не сказавши ні слова, як я й казала. Бабуся була в доброму настрої, вона провела прекрасний вечір із містером Вудхаусом. Добряче погомоніли і пограли у трик-трак. Чай готували внизу, а перед її відходом подали печиво, печені яблука та вино. Під час гри їй декілька разів дуже поталанило. Карти випадали, надзвичайно вдало. Вона багато про тебе питалася. Чи весело тобі, хто був твоїми партнерами? О, відповіла я, хіба ж за нею можливо встежити? Коли я збиралась іти, то вона танцювала з містером Джорджем Отвоєм. Вона за все розкаже тобі завтра сама. Її першим партнером був містер Елтон. Хто запросив її потім, не знаю. Мабуть, містер Вільям Кокс. Шановний Добродію, ви надзвичайно ласкаві. Може, хтось іще потребує вашої допомоги? «Мені вже допомагають, дякую!» «О, сер, ви надто люб'ясні. Ви тільки погляньте!» «Джейн обіруч із цього боку, а я з того!» «Зачекайте, зачекайте трохи, відступіть назад! Дайте пройти місіс Елтон!» «Серденько, місіс Елтон, як вишукано вона сьогодні виглядає! А яке оздоблення!» «А тепер усі разом ходімо за нею, наче свита! Ну прямо королева балу!» «А ось і коридор! Тут дві сходинки, Джейн, обережно!» «Тут дві сходинки». «О ні, лише одна, а мені здалося, що дві. Оце дивина!» «Я була твердо переконана, що дві, а виявляється, лише одна. Нічого подібного за стилем і комфортом ніде не бачила. Усюди свічки. Я розповідала тобі про бабусю, Джейн». «Так от, трапилося невеличке розчарування. Печево та печені яблука – це, звичайно ж, дуже смачно. Але спочатку подали ніжне фрикасе із солодком м'яса та спаржі. А добре, містер Вудхаус, визнавши спаржу недостатньо провареною, все це відіслав назад. А бабуся ж так люблять солодке м'ясо та спаржу, тож вона була трохи розчарована. Але ми зійшлися на тому, що нікому про це не скажемо, бо боїмося, що про це дізнається шановна міс Вудхаус і дуже засмутиться. «Яка краса! Я просто в захваті! Хто б міг подумати? Така витонченість і достаток!» «Так, а де ми сядемо?» «Де ж ми сядемо?» «Де завгодно, аби тільки Джейн не потрапила під протяг» «Не має значення, де сяду я» «Ага, ви рекомендуєте з цього боку?» «Добре, містере Черчилль, ви такі люб'язні, як скажете» «Всі ваші вказівки в цьому домі просто не можуть бути хибними» «Люба, Джейн, тут стільки страв, що ми і половини з них не зможемо згадати, коли розповідатимемо бабусі» «І суп також, боже праведний» Його подали на ту швидку, а він так смачно пахне, що просто не можу стриматися. Ема змогла поговорити з містером Найтлі тільки після вечері. Але коли всі вони знову опинилися в бальній кімнаті, вона так на нього поглянула, що він просто не міг не підійти і не вислухати подяку. Він емоційно обурювався поведінкою містера Елтона. На його думку, це було непросте хамство. Поведінка і вигляд місіс Елтон теж отримали належну оцінку. «Вони мали намір образити не тільки Гарріет», – сказав він. «Еммо, чому так сталося, що тепер вони ваші вороги?» Він поглянув на неї з проникливою усмішкою і, не отримавши відповіді, додав. «Їй нема за що на вас сердитись. А ось йому?» «Не знаю, не знаю. Можете ніяк не коментувати це припущення, але зізнайтеся, Емо. Ви хотіли, щоб він одружився з Гарріет?» «Хотіла», – відповіла Емма і вони не можуть мені цього пробачити. Містер Найтлі похитав головою, але при цьому на його обличчі з'явилася поблажлива усмішка, і він додав лише «Я не дорікатиму вам, полишаю вас наодинці з вашим сумлінням». «І ви довіряєте мене такому підлесникові? Хіба ж моя марнославна натура коли-небудь зізнається, що я не маю рації?» «Не ваша марнославна натура, а ваша розважлива натура». Якщо перша змушує вас помилятися, то друга, я певен, сповіщає вас про це. Мушу визнати, що я жахливо обманулась у містері Елтоні. Йому притаманна ницість, яку ви помітили, а я ні. І я абсолютно не сумнівалася, що він закоханий у Гар'єт. До цієї впевненості спричинилася низка якихось незрозумілих і дивних прорахунків і помилок. Можливо, а навздогін вашому такому відвертому зізнанню – я мушу віддати вам належне і заявити, що ви зробили для нього кращий вибір, ніж він зробив для себе. Гарріет Сміт має деякі винятково гарні риси, що їх абсолютно не має місіс Елтон. Непретензійна, прямодушна і нелукава дівчина. Та будь-який чоловік віддасть їй безперечну перевагу перед такою дамою, як місіс Елтон. Я виявив, що Гарріет набагато цікавіша співбесідниця, ніж я раніше думав». Ема була потішена надзвичайно. Їхню розмову перервав шум. То містер Вестон знову закликав усіх до танців. «Ну, му міс Вудхаус, міс Отвей, міс Ферфакс, що ви собі думаєте? Ходімо, Емо, покажіть приклад вашим приятелькам. Які ви всі ледачі? Та ви просто поснули!» «Я готова», – відповіла Ема. «Як тільки мене запросять!» «З ким ви збираєтесь танцювати?» – спитав містер Найтлі. Якусь хвильку вона вагалася, потім відповіла, «З вами, якщо ви мене запросите». «Тоді почнемо», – запитав він, подаючи їй руку. «Почнемо. Ви продемонстрували, як добре вмієте танцювати, і ми з вами не настільки брат і сестра, щоб це виглядало непристойно». «Брат і сестра? О, це вже ні». Емма, Джейн Остін Книга третя, розділ третій Це невеличке з'ясування стосунків із містером Нетлі дуже втішило Ему. Воно стало одним із приємних спогадів про бал і займало її думки наступного ранку, коли вона прогулювалася галявиною. Особливою радувало те, що вони повністю порозумілися щодо Елтонів і що їхні думки як про містера Елтона, так і про місіс Елтон – були такими схожими. Особливу ж приємність робила їй похвала містера Нетлі на адресу Гарріт і його прихильне до неї ставлення. Нахабство Елтонів, котре протягом кількох хвилин загрожувало зруйнувати залишок вечора, несподівано виявилось одним із його найкращих наслідків. І Емма з нетерпінням очікувала ще одного, вкрай позитивного наслідку – вилікування Гарріт від її згубної пристрасті. Та манера, в якій Гарріет згадувала про цей випадок, коли вони виходили з кімнати для танців, давала Еммі вагомі підстави на це сподіватися. Здавалося, що вона раптом прозріла і отримала змогу переконатися, що містер Елтон – зовсім не та бездоганна людина, якою вона його вважала. Лихоманка кохання минулась, і Емма могла вже майже не боятися, що в Гарріет від образливої поштивості пришвидшиться пульс. Вона не сумнівалася, що злостиві почуття Елтонів принесуть нові образи у вигляді цілеспрямованого ігнорування, котре повсприяє остаточному вилікуванню. Гарріат прийшла до тями, Френк Черчіль не надто закоханий, а містер Найтлі не бажає з нею сваритись яке щасливе літо в неї попереду. Того ранку їй не судилося побачити Френка Черчилля. Він сказав їй, що не може дозволити собі приємність заїхати до Гартфілда, оскільки мав повернутися додому до середини дня. Вона не на той жалкувала. Розібравшись з усіма цими справами, ретельно їх обдумавши і зробивши відповідні висновки, вона якраз поверталася до будинку в настрої вже достатньо гарному, щоб вірити себе турботам про двох племінників та про їхнього дідуся, коли великі залізні ворота відчинились – і війшли двоє людей, яких вона менше за все сподівалася побачити. Френк Черчилль і Гарріт, що спиралася йому на руку. Так-так, саме Гар'єт. Одна мить і Емма встигла переконатися, що трапилось щось незвичайне. Вигляду Гарріт був блідий і переляканий, Він же намагався її підбадьорити. Від дворі до парадного входу було не більше 20 метрів, тож незабаром вони опинилися в холі. Гарять відразу ж опустилася в крісло і знепритомніла. Молоду особу, що знепритомніла, необхідно привести до тями. На запитання потрібно дати відповіді, а незрозуміле – пояснити. Такі події збуджують інтерес і занепокоєння, але ненадовго. За декілька хвилин Еммі стало ясно все. Міс Сміт і міс Бікертон, теж пансіонерка із закладу місіс Годард, яка також була на балу, Вийшли разом і пішли по річмонському шляху, котрий, попри всю свою достатню для безпеки багатолюдність, усе ж таки завів їх у халепу Десь за півмилі від гайбері, за крутим поворотом, густо затіненим берестами, починалася досить довга і глуха ділянка шляху І коли дві дівчини заглибились у неї, то недалеко від себе, на порослій травою галявині обабіч, несподівано вгледіли гурт циган Дитинча, що стояла насторожі, підійшло до них і почало канючити. Міс Бікертон, злякавшись надзвичайно, гучно скрикнула і, закликавши Гаррія рухатися за нею, видалася на круто схил. Гайнула через невисокі кущі на його вершині і хутко подалася найкоротшим шляхом до Гайбері. Але бідолашна Гаріет не могла бігти слідом. На танцях вона підвернула ногу. Її перша ж спроба подолати крутосхил спричинилася до такого болю, що вона стала зовсім безпомічною. І в такому стані, страшенно налякана, вона змушена була залишитися. Невідомо, як би повелися волоцюги, коли б дівчата виявили більше сміливості, але вони просто не могли встояти перед таким відвертим заохоченням до нападу. І невдовзі до Гарієт підступили півдюжні дітей під проводом оглядної жінки та високого хлопця. Всі горласті, нахабні, не стільки на словах, скільки на вигляд. Все більше лякаючись, вона одразу ж пообіцяла їм грошей. Її ставши гаманця, дали їм шилінга і почала благати, щоб не забирали більше і не чинили з нею зле. Після цього вона якось промоглася пошкандибати, і хоч повільно, але все ж таки стала віддалятися від них. Та її страх і її гаманець викликали надто сильну спокусу, і цигани пішли за нею. Потім оточили всією юрбою і почали вимагати більше грошей. Саме в такому стані і знайшов її Френк Черчилль. Вона тремтіла і благала. Вони поводилися шумливо і нахабно. Завдяки щасливому збігу обставин його від'їзд із Гайбері затримався. І тому він зміг прийти їй на допомогу в такий небезпечний момент. Ранок був причудовий, і це спонукало Френка пройтися пішки. В той час як кучер з кіньми мали поїхати іншою дорогою – і зустріти його за милю за дві від Гайбарі Крім того, сталося так, що минулого вечора Френк попрохав у ножиці і забув їх повернути Тож йому довелося зупинитися біля її дверей і на декілька хвилин зайти Тому він і запізнився Оскільки Френк рухався пішки, то вся ватага не могла його бачити Аж доки він не підійшов зовсім близько Жах, який жінка і хлопець нагнали на Гарріат, тепер вселився в них від страху вони заціпеніли, а Гарріет радісно кинулася до нього. Ледь здатна розмовляти, вона мала снаги тільки для того, щоби дійти до Гарфілда, а потім сили остаточно покинули її. Це Френк вирішив привезти її до Гарфілда. Ніяке інше місце не спало йому на думку. Ось у цьому і полягала вся історія. З його слів та зі слів Гарріет, тільки-но вона прийшла до тями і здатна була говорити. Побачивши, що їй стало краще, він не наважився залишитися, бо через ці декілька затримок він уже не міг утрачати ані хвилини. Узявши за обіцянку, повідомити місіс Годард про те, що Гарріет перебуває в цілковитій безпеці, а містора Найтлі про те, що в околицях з'явилася ватага циган, Френк вирушив у путь, супроводжуваний вдячними напутніми побажаннями йому і собі, що їх спромоглася вимовити Емма. Пригода, подібна цій, коли таким чином сходяться пригарний молодик і чарівлива дівчина, просто не могла не наштовхнути на певні думки навіть найхолодніше серце і найнезворушніший розум. Так, принаймні, думалося Еммі. Який мовознавець, який граматик, який, зрештою, математик міг бачити те, що бачила вона, бути свідком їхньої появи удвох, чути їхню розповідь про те, що трапилось і не відчути, що силою самих обставин їм судилося стати цікавими одне для одного. А скільки поживи ця подія мусить дати для міркувань і передбачень такої нетраплячої фантазерки, як вона? Особливо, коли для таких перечуттів у її свідомості вже була закладена основа. Це було щось абсолютно незвичайне. Наскільки пам'ятала Емма, Нічого такого ніколи раніше не траплялося з жодною дівчиною в окрузі. Ні такої зустрічі, ні такої небезпеки. І ось воно трапилося з конкретною людиною в ту саму годину, коли інша, цілком конкретна людина, випадково проходила мимо і врятувала її. Усе це дійсно було дуже незвично. А якщо врахувати відомий її душевний стан кожного з них, то це ставало ще дивнішим. Він намагався позбутися своєї прихильності до неї. Вона тільки не почала одужувати від своєї одержимості містером Елтоном. Здавалося, що всі ці обставини навмисне поєдналися, щоб спричинитися до дуже цікавих наслідків. Ця подія просто не могла не підштовхнути їх сильно одне до одного. За ті нечисленні хвилини, протягом яких Ема встигла поговорити з Френком, доки Гаррі ще тільки поволі приходила до тями. Він устиг розповісти з гумором і захватом про її страх, її наївність, про той запал, із яким вона схопилася за його руку і притиснулася до нього. А під кінець, після розповіді самої Гарієт, він у найенергійніших виразах висловив своє обурення огидною дурістю міс Бікертон. Однак усе мало йти цілком природно, без спонукання й допомоги. Вона не й і пальцем, не зробить жодного натяку. Досить із неї втручання Це буде просто план, який нікому не зашкодить Звичайний план, не призначений для дії Ні в якому разі не вийде вона за його межі Спочатку Ема вирішила, що не розповіть своєму батькові про те, що сталося Знаючи, яке збентеження і тривогу це може викликати Але незабаром відчула, що подальше приховування стає неможливим За півгодини ця новина облетіла весь Гайбері це була саме та подія, що цікавить найбільш говірливих – молодь і людей низького походження. І незабаром уся молодь і вся челядь в окрузі, не тямлячи себе від щастя, базікали про жахливу новину. Здавалося, що цигани відсунули вчорашній бал на задній план. Бідолашний містер Вудхаус сидів і тремтів. Як і передбачала Ема, мало вдовольнився їхньою обіцянкою, Більше ніколи не заходити за чагарникові внасадження Певною втіхою для нього було те, що протягом решти дня багато людей питали, як він та міс Вудхаус почуваються Сусіди знали, що він любить, коли про нього питають А також, як міс Сміт Містер Вудхаус відповідав за любки, що вельми погано Це не зовсім відповідало істині, та Емма воліла не втручатися, хоча вона почувалася чудово а Гарріт не набагато гірше. Для дочки такого чоловіка, як містер Вудхаус, Емі явно не поталанило зі здоров'ям, бо вона з трудом уявляла, що то є нездужання. І якби він не придумав для неї хвороб, то в повідомленнях про стан здоров'я вона мала просто жалюгідний вигляд. Цигани не стали чекати, доки за них візьмуться представники закону і хутко зникли. Гайберійські дівчата. Не встигши до пуття перелякатися, знову отримали можливість безперешкодно походжати, а вся історія невдовзі всохла до дріб'язкового інциденту. Але не для Емми та її племінників. В їхній уяві вона зберегла свою значущість, а Генрі та Джон ще довго щодня просили Ему розповісти їм історію про Гарріет і циган, та вперто виправляли її, якщо вона хоч у якійсь найменшій подробиці, Відхилялася від початкової розповіді. Емма Джейн Остін. Книга 3, розділ 4. Після цієї пригоди минуло кілька днів, і одного ранку до Еми прийшла Гаррієт із невеличким пакунком у руці. Вона присіла, трохи повагалася, а потім сказала. Міс Вудхаус, якщо ви маєте вільний час, я хочу вам дещо сказати, зізнатися чи що, і тим самим покінчитися цією історією». Немало здивувавшись, Ема попрохала Гарріетт висловитися. У Манерії так само в слова Гарріетт відчувалася серйозність, і це приготувало Ему до чогось незвичайного. «Я вважаю своїм обов'язком, і таким є моє бажання – Говорити з вами на цю тему без будь-яких обмежень. Оскільки в певному відношенні я дякувати Богові уже стала іншою людиною, то було б надзвичайно доречно, що ви мали приємність про це дізнатися. Я не казатиму більше, ніж необхідно. Мені надто соромно, що я отак безоглядно дала волю своїм почуттям. Сподіваюсь, ви розумієте мене. «Так», – відповіла Емма. «Здається, що розумію». «Господи, як можна було так довго себе обдурювати?» З жаром скрикнула Гаріет. «Це схоже на якесь безумство. Тепер він мені зовсім не видається якимось незвичайним. Мені нині усе одно. Зустину його чи ні? Хіба що з них двох найменше б я хотіла бачити саме його? Дійсно, обходити мою його десятою дорогою. І дружині його тепер аніскільки не заздрю. Я не захоплююся нею і не заздрю їй. Як це було зі мною раніше Так, вона вродлива, чарівлива І все таке інше Але, на мою думку, дуже зла і неприязна Ніколи не забуду її поглядів того вечора Однак запевняю вас, міс Вудхаус, Я не бажаю їй зла, ні Навпаки, нехай їм щастить разом Але це мене більше ані на мить не схвилює А щоб переконати вас у правдивості моїх слів Я збираюся знищити те, що мені треба було знищити вже давно те, що мені ніколи не слід було тримати при собі. Я зрозуміла це тільки тепер. Про ці слова Гарріат зашарілася. Однак зараз я все це знищу і хочу зробити це саме у вашій присутності, щоб ви переконались, якою розважливою я стала. Як ви гадаєте, що всередині цього бакунку? І сиромизливим поглядом спитала вона. Не маю щонайменшого уявлення. А хіба він тобі щось дарував? Ні. Я не можу назвати це подарунками, але ці речі були для мене дуже дорогими. Вона простягнула їй пакунок, і Ема прочитала на ньому слова «дорогоцінні скарби». Це викликало її жвавий інтерес. Гаріат розгортала пакунок, а Ема з нетерпінням спостерігала. Щедро загорнутою у фольгу була, як виявилася, маленька танбриджська скринька, Гарріат відкрила її, середина скринька була обшита найніжнішою бавовняною тканиною. Але крім бавовни, Ема побачила лише маленький шматочок липучого пластеру. «Ось», – мовила ви не можете не пам'ятати?» Але ж я справді не пам'ятаю». «Як же так? А я й не думала, що ви забудете про історію з пластирем, що трапилась у цій ось кімнаті в один із тих останніх разів – коли ми в ній були, буквально за кілька днів до того, як у мене сталася ангіна, саме перед приїздом містера Джона Натлі та його дружини, здається ж того вечора. Невже ви не пам'ятаєте, як містер Елтон порізав пальця вашим новим складним ножиком, а ви порекомендували йому скористатися липучим пластирем? Але оскільки ви пластира при собі не мали, а в мене був, то ви попросили поділитися. Тож я дістала свій і відрізала йому клаптик. Але цей клаптик виявився за великим, і він відрізав менший. А з тим, що залишився, трохи побавився і віддав мені. А я ж по своїй дурості взяла та й зробила з нього скарб. Зберегла, щоб ніколи ним не скористатись, а поглядати на нього час від часу, отримуючи величезну при цьому насолоду. «Гарієт, серденько!» – вигукнула Ема, рвучко підвівшись і закривши рукою своє обличчя. Я просто не знесу цього сорому. Чи пам'ятаю я? Так, тепер я все це згадала. Все, крім того, що ти зберегла цю реліквію. До цієї хвилини я про це нічого не знала. Але пам'ятаю порізний палець, свою пораду щодо липучого пластера. Пам'ятаю, як я сказала, що не маю його при собі. О, гріхи мої тяжкі. А в самоні було повно в кишені. Це була одна з моїх хитрих штучок. Досконно мені судилося червоніти від сорому. «Ну що ж», сідаючи знову, «давай далі». «А ви і справді мали при собі пластир?» «Ніколи б у житті не подумала. Це вийшло у вас так природно!» «І ти взяла і зберегла оцей пластир заради нього?» Мовила Ема, забуваючи про свій сором і починаючи відчувати здивування навпіл із цікавістю. «А про себе подумала». Свят, свят, щоб я та й приховала шматок пластера, що ним користувався Френк Черчилль. Ніколи б до такого не додумалася. А ось, знову заговорила Гарріет, ось те, що є ще дорогоціннішим. Тобто було ще дорогоціннішим. Бо колись це насправді належало йому, в той час як пластер не належав йому ніколи. Емі кортіло швидше побачити цей найдорогоцінніший скарб. Це був огризок старого олівця, шматочок без усердя в ньому. Це дійсно належало йому, повідомила Гарріет Пам'ятаєте якось уранці? Ні, мабуть, ви не пам'ятаєте. Але якось уранці, точно не згадаю коли, у вівторок чи в середу, перед отим вечором, йому знадобилося щось занотувати в блокноті про хвойне пиво. Містер Найтлі розповідав йому про те, як варять хвойне пиво, і йому знадобилося записати рецепт. Але коли він витягнув свого олівця, то в ньому залишилося так мало осердя, що він швидко його списав. І вам довелося дати йому інший олівець, а непридатний для писання огризок лишився на столі. Але я за ним весь час спостерігала, і як тільки з'явилася нагода, поацупила його, і до цієї хвилини ніколи з ним не розлучалася. «Отепер я згадала!» – скрикнула Емма. «Чітко згадала. Розмова про хвильне пиво, так-так». Ми з містером Нейтлі сказали, що полюбляємо його, а містер Елтон, здається, теж виявив бажання до нього приоходитися. Тепер я прекрасно це пам'ятаю. Зачекай. Містер Нейтлі стояв отут, еге ж? Здається, він стояв саме тут. Ой, не знаю, я не пам'ятаю, це дивно, але я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що отут сидів містер Елтон, саме тут, де зараз сиджу я. Ну, ну, продовжуй. Та, мабуть, у це і все. Ні показати, ні сказати мені вам більше нічого. Я тільки хочу все це кинути в вогонь у вашій присутності. Моя бідолашна Гар'єт. Невже ти дійсно знаходила відраду в тому, що зберігала ці речі та споглядала їх як скарби? Отака я була дурепа. Але тепер мені за це просто соромно. І я сподіваюся забути про них із цією ж легкістю з якою вони згорять Знаєте, це було моєю великою помилкою Що я зберігала хоч якісь згадки про нього Вже після його одруження. Я знала, що це дурість Але мені бракувало рішучості розстатися з ними Але ж, Гар'єт, чи потрібно палити липучий пластир? Я не маю нічого проти огризка олівця Але пластир іще може знадобитися Я почуватимуся спокійніше, якщо спалю його Відповіла Гар'єт Мені навіть дивитися на нього неприємно. Я мушу знищити все. Ось так, і з пластирем покінчено, і хвала Господу з містером Елтоном теж. А коли ж, подумала Емма, почнеться з містером Черчілем. Незабаром у неї з'явилася підстава вважати, що початок уже покладено, і сподіватися, що та циганка, хоча й не пророкувала майбутнього, все ж визначила долю Гаррієт. Приблизно через два тижні Після тієї небезпечної пригоди між ними відбулася, причому зовсім несподівано, розмова, завдяки якій все й з'ясувалося. В ту хвилину Емма про це зовсім не думала. І тому отримана нею інформація була ще ціннішою. Під час якоїсь дріб'язкової розмови вона побіжно зауважила. «От коли ти вже вийдеш заміж, Гарієт, тоді я пораджу тобі, як чинити». Їй вже встигла забути про сказане – а після хвилиної мовчанки почула, як Гарріат мовила серйозним тоном «Я ніколи не вийду заміж» Ема підвела на неї очі і швидко все зрозуміла Трохи повагавшись, промовчити чи не промовчити, відповіла «Ніколи не вийдеш заміж? Це щось нове» «Я ніколи не передумаю, це вже напевне» Ще трохи повагавшись, Ема сказала «Сподіваюсь, що до цього не спричинився» Що це не комплімент на адресу містера Елтона. Ну чого тут містер Елтон? обурено скрикнула Гарріт. Господи, ні! А потім Емі здалося, що вона почула, це той, кому містер Елтон і вслід ступити не годин. Тоді Ема задумалася на довший час, чи продовжувати її розмову в такому ж дусі.